Мене звуть Світлана. Блакитні очі Олеся розширились, і в них промайнув шок. Саме так не подив і не осуд, а шок. Та вся ця гра емоцій тривала лише частку секунди, і присягнути в тому, що їй це не примарилось від напруженого очікування саме такої реакції, Лана не змогла б. А король обійняв її міцно-міцно, і промовив «Прекрасне священне ім'я, світлячку мій». І Лана розплакалась від полегшення і від того, що так її називав колись Сергійко. Блідий повний місяць загадково виблискував у темно-синьому нічному небі. І було вже далеко за північ, коли Лана поверталась до своїх покоїв вузьким, практично неосвітленим коридором. Вони з Олесем гуляли містом, одноосібною владою чаклунки, що врятувала життя королю, вона вирішила, що невеличка прогулянка йому не завадить. Сріблясто біле сяйво місяця непогано освітлювало місто. Можна було розглядіти темні обриси дерев'яних хат, що, мов чудернацькі грибочки, розлетами тут в урочищах ткачів, гончарів, кожум'як. Грунтові вузенькі вулички що ділили ці урочища на асиметричні шматки, деревця, схудлі від виснажливої літньої спеки, а над усім цим – кам'яну громадину Королівського палацу. Вони тримались за руки, цілувались і говорили про мільйон найважливіших на світі дрібниць і про кілька речей, які дійсно цікавили Лану. Вона вже здогадалась, що в Рутенії – поклоняються світлу, і розуміла, що ім'я її звучить для місцевих обурливо, так само, як без сумніву, оборився в істиний християнин, почувши, що хтось назвав сина Ісусом чи доньку Святою Пречистою. Таке навіть важко собі уявити. Олесь підтвердив цю її здогадку, що правда опосередковано, бо мова в них тоді йшла не про віру, Лана спитала в короля, який нині рік? Сімсот сорок від створення світла? прозвучало у відповідь. Он як? І хто ж створив світло? А, власне кажучи, ніхто і назваться не дуже правильна, але так уже склалося. Світло саме себе створило, але відтворила його одна юмка. Хочеш знати, як це було? Звичайно, зачудована Світлана підвела свою ніжну личку до Олеся. Вони якраз стояли на головному майдані міста, де вдень вирував, шумів, перегукувався та перелаювався гомінливий торговий люд, а вночі царював спокій. Перламутрові відблиски нічного світила падали на її коси, нічим не покриті. На вуста трохи припухлі від цілунків, Її очі сяяли, і король, закликавши на поміч усю свою витримку, дивом пригадав, про що ж він говорив: О, так! З давніх давен на цій землі жили люди, працьовиті, розумні та добрі. Вони шанували всі звичаї мудрі, а не мудрих зрікались, у спокої і мирі ростили своїх дітей, і все було б чудово, якби не оволоділи їхніми серцями жадоба збагачення. Це трапилось не відразу, а поступово. Покоління за поколінням вони втрачали світлий дар чесної праці і натомість здобували собі, старанно, плекаючи в серці, жадібність, мстивість та заздрість. Вже ніхто не бажав трудитись, а лише відняти у більш удачливого. Чи ще допоки працьовитого свого сусіди, все майно, і з того жити. Це стало вінцем їхніх мрій. З їхніх душ зникло світло, вони задушили його у собі, поховали в надії, що його ніхто не потребуватиме, але прорахувались. Бо світло небесне, забачивши, як поплюжать ті люди його світлі паростки, вирішило скарати нечестивців і пішло від них зовсім. І на світі запанувала темрява. Зникли сонце і місяць. Зорі і блукаючі вогники, суцільний морок настав скрізь, і не стало ні дня, ні ночі. Не лишилось нічого, що могло б якось зарадити людям і освітити їхнє життя. Спочатку люди дуже від того страждали, та потім звикли потроху, навчилися ватри палити, і так собі жили. Вже люду не бракувало світла бо пішли з життя ті, котрі хоч щось про нього пам'ятали, а решта просто не знали, що світло існує. Якщо ти живеш у пеклі, не маючи змоги бодай із чимось його порівняти, то щиро вважатимеш, що це рай. За довгий, безкінечно довгий час, проведений у темряві, зір у них став, як у кішки, слух, як у кажана, вони пристосувались до мороку, Звикли, і продовжувалось таке їхнє животіння не одну сотню літ. І ось, одного разу, 745 років тому, «А ось і ні», – під касті Ілані Олесь, «750 років тому, одній юнці доньці лихваря, який якби і знав щось про світло, то вважав би ним лиш блиск золотих монет, що їх карбували навпомоцки». Привидівся чудернацький сон. Тій дівчині снилось, що йде вона лісом, а в небі над нею висить неймовірний розпечений диск. І від того їй стало так тепло, так файно, що, прокинувшись, вона вирішила дізнатись, що ж то могло бути. Вона довго шукала людей, які могли б витлумачити це видіння. Проте так і не знайшла. Вона гортала старовинні рукописи але всі вони були не настільки старовинними, щоб допомогти їй у тому. Вона терпіла поразку за поразкою, але руки не опустила і не здалася. Так їй хотілося, щоб і всі її одноплемінники побачили те божественне світло, відчули таке ж тепло і захоплення, яке зійшло на неї, нехай і не наяву. Ішов час, настала пора дівчині віддаватися. Проте вона не бажала того, бо навколишній світ ставав все жадібнішим і корисливішим, а поміж парубків, які до неї сватались, хоч і було чимало гарних,